Актор зміряв її уважним здивованим поглядом, підвівся, звільняючи крісло, захопався, куди поділися його млявість, лінькуватість, ревматично-розслабленість. Старий цирковий кінь почув заклик сурми. — Знайомтеся, наш агроном, — сказав грек, — теж із столиці, так би мовити, перша ластівка, і посміхнувся. «Ластівки, вони відлітають у вирій», – без усмішки сказала Ліда. Артист був зворушений і спантеличений. Вечеряти повезли гостей до лісівництва. Дві молодиці на величезних пательнях просто неба смажили карасі, жирний густий дим плив понад молодими дубками. Тут же під дубами смажили шашлики, поливаючи їх запашною приправою, від якої жар відплювався іскрами. Спочатку розташувалися біля лісового озерця, але тнули комарі, і довелося перебратися до хати. За столи сіли в мовчанці. Артисти ніяковіли перед господарями, що не заробили на цю вечерю. Господарі перед артистами, що не дали їм можливості заробити але синюваті, ще десь післявоєнні гранчаки вже стояли налиті, а квашені в капусті яблука і на цю пору не втратили смаку та твердості, а смажені в сметані карасі так запаморочливо пахли, що небовом крихкий льодок ніяковості зламався. І всі вже забули за освітлений вогнями палац культури і невиконану програму. Артисти – люди компанійські. Скрізь почуваються, як удома. Хтось уже показував фокус зі склянкою і шапкою, хтось випробовував голос, а тоді молоденька з великим негарним ротом співачка затягнула «Поїдем за десну», знає, чим полестити аборигенам, ліда грекові. І всі підхопили, і через відчинені вікна Пісня полинула в темний, мовчазний ліс. Василь Федорович нахилився до ліди. «А ти чого сидиш, не наче на поминках?» «Нудно», – сказала вона. «А може ми живемо не для веселощів?» Хвилину перечекав хоровий спів і тихо докінчив. «Я дещу, шукати треба в своїй душі і знаходити там утіху. Чи ти справді такий?» Ти начитався якоїсь мури? Наче прадавніх цитуєш. Був такий Сенека. Так він казав, що навіть перед смертю людина має свої втіхи. А я не вірю. Не вірю. Її очі спалахнули, і вся вона зайнялася відчайним вогнем. Мені хочеться кричати. Хочеться трощити все. І що це поможе? «Ти вбиваєш своєю примітивною філософією!» «У мене немає ніякої філософії!» «І почуваюся щасливим?» «По-своєму, у труді, в клопотах!» «У клопотах?» «Не бреши!» – сказала грубо. «Звик до влади!» «Мабуть, – подумавши, погодився він, – «люблю командувати!» «Собі в тому не признаюся, а люблю!» «Звик!» але й хочу побудувати все капітально. І хочу втерти всім носа, показати, як треба хазяйнувати на оцій землі, нашій землі, моїй. Місцевий патріотизм? Так це в нас усіх. Ти послухай діда Шевелія, як він про наші піски розказує, скільки назнав тут краси. Тобі треба Пройнятися всім цим, сказав обережно. Вона, мов би, не чула. Він оглянувся на двері. Вона відгадала його погляд. Будеш утікати, прихопи мене з собою. Вже втікаю. Тоді й я. Ніким не помічені, вони залишили кімнату. Волга стояла під дубом, між автобусом і газиком лісівництва. Але Василь Федорович не одразу сів за руль. Була місячна ніч. Лише в ряди годи на велике світле кружало набігала димчаста хмарина, притемнюючи його, і так само темніла, мов би по ній прокочувався туманець на озерці ясна доріжка, яка кликала ступити на неї і втекти в темні хащі очерету. З очерету обережно випливали дикі качки, Підпливали до місячної доріжки, щось скльовали і, швидко, налякані власною хоробрістю, повертали назад. Біля хліва у буді загримів ланцюгом пес, позіхнув голосно, сердито і чимось невдоволений почав брехати. Поки не вийшов лісник, Василь Федорович отчинив дверця та Волги і увімкнув мотор. До широкої печі, куди мав завести ліду, можна було добутися бруківкою, на яку вів широкий путівець по під опорами високовольтної лінії. Але Грек вирішив скоротити шлях і повернув на вузьку лісову дорогу. Машина важко ривла на третій швидкості, Піскувата з глибокою колією дорога повертала то в той, то в той бік, і тоді високі сосни, що мідно червоніли в світлі фар, здавалося, падали. Василь Федорович міцно тримав кермо, різав колесами краї колії, аби машина не черкала дифером, можна було налетіти й на пень, зосереджено вдивлявся поперед себе, мовчав. Мовчала й Ліда. Щойно за столом, відчувшись на якийсь момент спільниками, вони сказали одне одному багато такого, чого, блибонь, не мали казати. Воно ходило в них тривогою.